Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o civilnom društvu i savjetima građana Sektor 3. Danas nam je gošća Helena Traub iz organizacije Pick Up International, a malo će nam pojasniti šta su to savjeti građana za održivi razvoj. Dobar dan. Dobar dan svima. O savjetima građana za održivi razvoj i vašim akcijama smo već dosta pričali o proteklim emisijama, a vjerujem da nije za zgoreg još jednom ponoviti šta su to savjeti građana za održivi razvoj obzirom da ćete vi uskoro imati reizbor članova, je jel tako? da, uskoro se očekuje reizbor članova savjeta građana za gospodarenje otpadom, uređenje okoliša i prostorno planiranje. O, o, o, savjeti građana u ovom sastavu djeluju već dvije godine. E, možemo napomenuti da je jedan od e, rezultata o, Savjeta građana i, a, su i akcijski planovi koje je i usvojilo, usvojilo gradsko poglavarstvo grada Karlovca, te su oni sada i službeno planovi grada Karlovca. A možemo malo pojasniti u stvari slušateljima uh, konkretno savjeti građana za održivi razvoj. Šta je to opće održivi razvoj? Pa održivi razvoj potiče iz šumarstva. On govori o trajnom očuvanju šumskog fonda tako da ga i sljedeća pokolenja mogu koristiti. To znači da ne možemo do vijeka čistiti šume i sjeći, već moramo uvijek nadomještiti s novim mladicama. To je svakome od nas vrlo jasno da što god se uništi treba nadomjestiti s nečim, inače nema, nema budućnosti, nema nasljeđa za sljedeće generacije. A kako se to može sada prenijeti nakle na, ne, na ovaj naš društveni aspekt, dakle ovo što vi radite? Pa recimo, koliko govorimo u uređanju okolja, Okoliša možemo reći da je nekakav održivi razvoj. Isto tako kao i šumarstvu da s, s, naravno stabla u miru i treba im, ih zamijeniti novim stablima. To u gradu Karlovcu imamo dosta stare parkove koji zahtijevaju našu brigu i, i nadomještanje s novim mladicama. A što se tiče gospodarenja otpada i pogotovo prostornog planiranja, prostor je vr vrlo limitiran. Mi ne možemo na svim zelenim prostorima u gradu graditi nove zgrade. Građani se vrlo često bune protiv izgradnje novih što trgovačkih centara, što nekih drugih zgrada na, na, na zelenim površinama kojih ima sva, sve manje svakim danom. Tako da i, i u tom smislu potrebno je promisliti št, koji su nam prioriteti i u kom smjeru želimo ići. Ok, za mnije već malo jasnije što se tiče savjeta građana za održivi razvoj. Dakle, za održivi razvoj mogli bi reći onako ukratko, pametnije gospodarenje uh, gradom, da se tiče infrastrukture? Da, recimo da je to e, gospodarnje na način da e, ostavimo nešto i svojim nasljednicima. A kako je e, odaziv Karlovča na općenitu, na rad savjeta građana? Koliko su upoznati i koliko su zainteresirani? Uvijek se može bolje i više i mi nastojimo i kroz ovakve emisije pozvati građana da se uključu u naš rad. Imamo recimo jedan od dobrih primjera je dobra suradnja s, građana, s građanima Silovca na e, s kojima radimo na problematici e, odlagališta Ilovac e, vjerujem e, da da je i ova naš, naša uloga spone između lokalne samouprave i građana doprinjela razrješenju ovog, ovog problema Silovca. A kako općenito eh, gradske vlasti eh, gledaju na, na ostale akcije savjeta građana? Osobno eh, sam u početku bila vrlo skeptična prema ovo, kako će ovaj projekt i ovaj model pri, biti prehvaćen od lokalne samouprave, ali vjerovali smo da je to nešto što je potrebno gradu jer smatramo da građani trebaju na razne načine biti uključeni u donošenje i provođenje politika. Do sada u gradu... E... Osim nekih gradskih četvrti koje vrlo dobro dijeluju, nema nekih organiziranih skupina građana koji utječu na promišljanja i donešenje nekakvih odluka. Lokalna samouprava je zaista bila vrlo otvorena prema ovom projektu i mi smo potpisali jedan porazum o suradnji na ovom projektu. Grad je prihvatio i ove planove pa vjerujemo da ćemo u budućnosti dobro surađivati. Zbog čega je situacija danas takva, obzirom da gledamo da je prije nekakvih 20. godina, on, dakle, onom bivšem sustavu su nekako građani bili više organizirani ili samo organizirani kroz neke mjesne zajednice, tu su bile akcije, sjećamo se, od pošumljavanja, čišćenja, uređivanja okoliša do, znači, čisto nekakvoga uključivanja u razvoj zajednice, što se tiče, dakle, ove infrastrukture. Mislim da su nastale velike promjene e, u socijalističkom sistemu temu i, da, i današnjoj državi, da, da, da je situacija potpuno drugačija. Ne bih rekla da se možemo uspoređivati ono što je bilo nekada i sada, ali ono što možemo i što po mom mišljenju treba proraditi je na tom uključivanju građana na poticanju i otvaranju e, novih puteva no, e, suradnje između građana, gradskih četvrti i lokalne samouprave. Uk ukoliko se građani ne pokrenu i ne, ne zahtijevaju promjene u onom smjeru za koje smatraju da treba ići, onda se nemaju pravo niti buniti. Ukoliko ako nemate te nekakve inicijative od OZDO, ne može se očekivati da bilo tko, tko odlučuje u gradu će odlučiti na način na koji građani to žele. A ovaj model Savjeta građana za održivi razvoj, otkud on u stvari dolazi, gdje je njegovo onako, koga je izmislio? To je vjerojatno neki zapadni sistem rada sa stanovnicima dakle, u nekom području ili... Taj je sistem je došao sada sa Zapada, ali ja bi rekla da je Zapad to pokupio naš sistem odranije i ovaj, socijalizma, tako da u principu ovo nisu nove stvari. Nekada su to bile mjesne zajednice, danas su gradske četvrti, Ljudi su se organizir, znali organizirati i ranije, ovo su samo možda nove riječi, novi modeli, ali u principu cilj je isti, uljepšati okoliš, živjeti kvalitetnije i, i jednostavnije. A, dakle, sada ispada iz ovog šta si mi rekla da je, evo za, možda za ovak jedno ono divno čudo, da su lokalne vlasti to bolje prepoznale od dakle, naših sugrađana. Pickup je od samog početka pozvao građane na uključivanje u sajte građana. Na isti način je i predstavio taj projekt i predstavnicima lokalne samouprave. Pošto je grad Karlovac još 1999. prihvatio povlju evropskih gradova i mjesta od na Europskoj konferenciji o drživim gradovima mjesima u Alborgu u Danskoj. Grad je već znao za takve inicijative iz Europe i vjerujemo da je to bio razlog zbog koga je i ovu ideju prihvatio. Evo, super da je bar, bar nešto prihvatio što zalazi iz nekih razvijenih civilizacija. A, evo sad imamo i malo zasvirati pa ćemo se ona nakon pauze ponovo čuti. been going. Okej, evo nas ponovo, današnja gošća Helena Traub iz Pickup Internationala. Pričamo o savjetima građana za održivi razvoj. A sada malo krećemo na projekt koji je Pickup pokrenuo prije koliko? Dvije, tri godine Karlovčane za grad Parkova, uređenje gradskog okoliša. Projekt Karlovčane za grad Parkova pokrenut je 2003. godine i od onda, taj projekt je usmjeren na hortikulturno uređenje grada Karlovca. Grad Karlovac je poznat kao grad Parkova i Rijeka. E, obzirom da je Karolac poznat kao grad parkova, grad na četiri rijeke, grad zelenila, svjedoci smo u posljednje vrijeme da se dosta tih parkova uništava gradnjom nekih shopping molova ili pak... Rušenjem parkova za izgradnju, sportskih dvorana za izgradnju, parkirališta za kamp kućice preko korane. Kakav je vaš stav prema takvoj devastaciji gradskih prostora? Pa ono što je nama bitno je da građani ne samo da budu upoznati, nego da izraze svoje mišljenje o tome. Naša uloga nije ta da sudi, već da pokreće akcije i, i građane u neku ruku, da se priključe tim akcijama gdje se zajednički dolazi do, do nekog rješenja. Ono što je vrlo bitno je da i lokalna samouprava, ali i mediji pričaju, pišu o tome kako bi građani bili informirani onome što se događa. Puno problema dolazi zbog neinformiranja što u najvećem dijelu građana. Jer svako To smo vidjeli recimo na primjeru sanacije od lagalište Ilovac u u onom trenu kad smo e, organizirali sastanke na kojem su se našli i predstavnici grada i čistoće i građani Ilovca, na neki način građani su bili puno zadovoljni jer su barem saznali točne informacije što će se dogoditi, kada će se dogoditi. Tako da vjerujemo da je to naša uloga, to nekako povezivanje što e, javnih institucija i, i građana na rješavanju e, jednog ili Nekoliko problema. Da, e da, ilovac je jedan od gorših problema. Ne samo gradski četvrti nego općenito i cijelog grada Karlovca mislim da je malo i šire. Pa kakva je sad situacija sa tim ilovcem? Kakve informacije dolaze iz čistoće, iz grada kad kreće sanacija ili je već sanacija krenula? Uređenje je u tijeku, a znamo da je e, usvojen e, studij od, e, utjecaj na okoliš ciljenog sadržaja i mi smo u stalnom kontaktu s gospodinom Rogozom iz Čistoće i vjerujemo da će se do 1. Svi, srpnja i organizirati sljedeći sastanak na koji ćemo pozvati i predstavnike grada i, i građana Ilovca da vidimo u kojoj fazi je uređenje Ilovca i, i koje su danje, danje faze. A što čistoća konkretno ima u planu sa Ilovcem, sa odlagalištem? Mislim da to nije problem čistoće. Čistoća je... Gradska tvrtka koja obnaša te djelatnosti, ali provodi gradske, provodi gradske odluke. Ono što je po nama najveći problem je otvaranje nove deponije i e, mislimo da neće biti trajna rješenja ilovca dok se ne započnu radovi na ovoj deponiji. Je izgled na kakva nova lokacija za tu deponiju? U tome se već priča nekoliko zadnjih godina, Telemić, Brdo, plus još neke druge lokacije u Karlovačkoj okolici. Kakve su sada informacije? Kakve informacije dolaze do vas vezano za no, otvaranje nove deponije? Oopće pa, poznato je da je jedan prijedloga Babina Gora, koji je osvojio i Županija. Vidjet ćemo što će biti dalje s time. I gospodin Maradin je isto gostovao u ovoj misiji smo razgovorili odgovarali o toj temi, vjerujem i nadam se da će se to pitanje što prije riješiti. A znači nema nekih sada bar okvirnih rokova kad bi se to moglo dogoditi? Nama, nama je rečeno da će se do rujna riješiti pitanje prostornog plana. E što se tiče parkova, dakle evo, sjedoci smo... Devastacije parka tamo iza Hrvatskog doma i gradnje dvorane, ne kažem da dvorana nije potrebna, no samo rušenje parka, kako su građani to prihvatili, jesu li opće reagirali na to kako ste vi reagirali? Mi nismo reagirali kao savjet građana jer je to bilo već u tijeku. Ono što moramo naglasiti je da u principu te gradnje su sve legalne. Ono što je problem je, što se, i to je ono što smo malo prije spomenuli, da informacije ne dolaze do građana na vrijeme ili da su građani previše inertni pa da se ne informiraju o tome. Postoje, postoje istine u jednom i u drugom. Isto tako znamo bilo je potrebno da škole imaju dvoranu ali isto tako je nezgodno što je, što je sve manje zelenih površina u gradu i što se ti, te površine koriste za, za izgradnju. Nikad niko neće biti potpuno zadovoljano. Zbog toga je vrlo bitno da se dogovaramo oko onoga što se događa u gradu. I ste namjere, iz tih pobuda smo i pokrenuli savjet građana kako bi oni mogli e, biti glas naroda, kako bi mogli e, utjecati na donošenje nekakvih odlupa. Možda se tiče legalnosti, znamo da je dvorana u centru grada nije sagrađena ilegalno. Čuli smo svakakve informacije dakle, od stručnjaka koji nisu baš bili blagonakloni prema Gradnji, konkretno dvorani iza Hrvatskog doma. No radi se o tome da se izglasa da se primjerice sruši arboretum pored šumarske škole, da se tamo zemljište proda nekoj kompaniji koja će sagraditi shopping centar ili pravonicu autobusa. Ispoštuju se sve odluke, dakle i lokacijske i građevinske dozvole dalje Skupi se sva dokumentacija krene se u gradnju. Ili primjerice bilo koji drugi park u Karlovačkoj i gradskoj jezgri. To je točno. Ukoliko se na vrijeme ne krene kao i bilo koja akcija javnog zagovaranja o, u Hrvatskoj, ako se, vidjeli smo to na primjeru termoelektorane na Dobri, e, gdje je zelena akcija e, krenula prekasno i nije više ništa mogla učiniti. Isto tako i građani ne mogu ništa učiniti u onom trenu kad je na neki način odluka donešena. Vidjeli smo sad na, na primjeru prezentacije e, Gupa, gene, Generalnog organizacija Plana, kada je na prezentaciju uh, gospodina Ščjeterocija došlo uh, po mom sudu premalo građana. To je vrlo važan dokument uh, i, i smatram da bi ljudi se trebali više informirati što se događa u gradu i, i reagirati na vrijeme ukoliko. Žele imati utjecaj na ono što se događa. A koliko su mediji zainteresirani za sudjelovanje u tom procesu, dakle za istraživanje, šta se tu radi, zbog čega se tu radi? Pa ja ne mogu reći koliko su oni zainteresirani, ja mogu reći samo da ponekad prenošenje informacija je vrlo bitno, kao za lokalno pa tako i za građane, jer možda lokalna samoprava nije ni svjesna koliko je u stvari njima bitno da građani dođu do informacija na vrijeme. Do mnogo problema ne mora ni doći ako informacije e, budu dvosmjerne i ako, ako, ako se o, o tome zna na vrijeme. Da, slična je situacija bila i sa ovim e, kampom preko korane. Pa ima, ima puno primjera, razgovara se sada i o vrbeničkom perivoju, tako da možemo nabrajati razno razne e, probleme u gradu, ali. E, Smatam da ništa nećemo učiniti ako samo pričamo o problemima, već onome što se može učiniti da se to promijeni. Ok, tako ste vi pokrenuli sa projekt Karočani za grad Parko? Pa da, mi smo prepoznali tu potrebu uređenja grada, uređenja novih dijelova grada gdje, gdje je nedostajalo e, zelenila. Mi smo u zadnjih četiri godine uspjeli skupiti prekom pol milijuna kuna za uređenje i za sadnju e, stabala. Moram naglasiti da je i zelenilo od samog početka dalo svoju podršku i e, Ljudstu i mechanizaції i da smo uspjeli zasaditi preko 400 stabala. It was murder, but we got down minutes after midnight. The bouncer was a line back up, guarding the door. I said to my drama. Lookie don't get nervous Into it, it's just a hot up country song. Casey Jones rolling into Jackson, Tennessee, where I call home a rich man's a pauper in the first bank I ever. I knock on wood for five years under the sword, but you keep on picking. Knocking for a living and heaven's in your arms. I'm in the hands of the Lord. Rock billy music ain't nothing to it, it's just a hot-up country song. Rhythm from the delta Of the mighty Mississippi In my bones I got a new pair of wingtips Cost me $200 A fresh set of strings On my Fender guitar I'm looking at a sunrise In a cloudless sky A songbird's singing Searching for the Morning Star Searching for the Morning Star Searching for the Morning Star Good s našom gošćom Helenom Traub pričamo o savjetima građana za održivi razvoj i vašem projektu Karolčani za grad parkova. Pomožeš mi reći kako je uopće sve krenulo i kako sad to napreduje. Kao što smo rekli, mi smo to već u 2003. godine prepoznali, tu potrebu za uređenjem hortikulturnim uređenjem grada, ali smo već nakon prve dvije godine shvatili da ne možemo e, zauvijek tražiti novce za uređenje grada izvan grada, Uh, naši donatori su bili i American Educational Development, USAID Zagrebačka banka Instituto otvoreno Društvo i drugi, tako da, da smo shvatili da, da, da je potrebno pokrenuti jednu akciju e, u gradu gdje bi se e, poduzeća, institucije pa i građani svojim prilozima potpomogli takvu ideju. I pokrenuli ste, dakle sad, da, cijeli projekt, dakle sada da kreću, odnosno natječaj je već krenuo što smo čuli u proteklim emisijama. Pa da u, u suradnji sa regionalnim zakonom za lokalni razvoj i zamah iz Zagreba. Kao, kao jednim pravnim subjektom mi smo pokrenuli e, taj fond. Imali smo odaziv što e, lokalne samouprave, mjestne samouprave, a i poduzeća kao i građana e, koji su se odazvali pozivu te uplatili sredstva e, na račun fonda. Te smo 3. svibnja otvorili natječaj koji je otvoren do 3. lipnja. Ok, sad neću pitati koliko je pristiglo zahtjeva za financiranje. Pretpostavljamo da je to za sad još uvijek poslovna tajna. Bilo je dosta interesa za natječaj i ljudi su se informirali i tražili znači natječajnu dokumentaciju kako bi se mogli prijaviti na natječaj. A kažem već sljedeći tjedan ćemo znati i koliko je to bilo projektnih prijedloga. Rok je treći lipnja pa svi pojedinci ili organizacije udruge, inicijative imaju još nešto vremena. U principu građani pojedinci ili građanske inicijative se ne mogu javiti na natječaj, to mogu biti udruge, škole, vrtići, sindikati, razno razne organizacije i mogu se javiti do 3. lipnja. A koje uvjete moraju ispuniti, osim što, dakle, moraju biti registrirani, ne mogu biti neformalne inicijative ili privatne osobe? Pa, postoji cijela e, na, natječajna dokumentacija gdje, oni, gdje je potrebno ispisati, znači, koje je problem, koji su oni prepoznali, na koji način će ga riješiti, ko, kroz koje aktivnosti koje rezultate će to dati, na koji način će to utjecati na kvalitetu življenja u gradu Karlovcu i sl. Okay, kad bi se, kad se mogu očekivati rezultati? Rezultati će biti krajem lipnja, tako da već očekujemo i u srpnju da će neke od akcija, ukoliko budu predviđene za taj period, započeti. A, vjer, a sve akcije bi trebale biti gotove negdje do kraja godine. Može mi samo reći kakva je situacija sa, dakle, sa čisto planiranjem, obzirom da znamo da se saditi na javnim površinama ne može bez dogovora sa zelenilom? Nema samo inicijativne sadnje, a i zelenilo usklađuje projektne prijedloge s gradom. Tako da e, svi oni koji se žele javiti na natječaj moraju provjeriti da li njihove ideje prolaze i, i da li ovaj, a mogu tražiti stručni savjet od zelenila. A vi sa zelenilom već on, dosta dobro i dosta dugo surađujete, tako da vjerujem da neće biti problema. Pa, sigurno neće to biti problema, to je u interesu uh, i svih onih koji će se javiti s projektnim prijedlozima kao i zelenila pa i komunalnih redara i u krajnoj liniji grada jer uh, ukoliko radimo uh, sve kroz nekakvu proceduru kasnije nećemo imati problema. A, dakle, vama u toj dokumentaciji koja se prede ne treba biti priložena od zelenila nekakva potvrda o projektu odnosno da je lokacija odobren? Pa ja vjerujem da će i u komisiji koja će dodjeljivati projekte imati, pos, uh, biti osoba koja će znati i moći uh, preporučiti projekte i reći koje projekte je moguće odraditi tako da Vjerujem da informacije koje će dobiti od Zelenila će biti korektne. Ok, vi ste dosta puta i kroz ovu emisiju, a i kroz ostale medije propagirali, pričali o svome projektu na koji način se može priključiti, ali mislim da nije za zgoreg još jednom ponoviti. Pa svi oni koji su zainteresirani predati svoj projektni prijedlog ja ih pozivam da, da nam se jave ili na telefonski broj 617223 ili na e-mail adresu karlovacmonkeypcap.hr i dobit će natječajnu dokumentaciju koju mogu ispuniti i poslati na natječaj. Isto tako informacije o projektu Karlovčani za grad Parkova kao i drugim projektima Pickup Internationala mogu se pronaći na stranici www.pcap.hr. To je bilo sve za danas. Helena, puno ti hvala na ovim opširnim informacijama vezanima za cijeli projekt i za savjete građana za održivi razvoj kao i za Karolčan i za grad parkova. Dakle svi zainteresirani koji žele, koji imaju neke ideje mogu se još uvijek javiti, ostalo je nekakvih 5-6 dana, vjerujem da je to dovoljno. A svi zainteresirani za uključivanje u savjet građana za održivi razvoj isto se mogu javiti kod vas. Jel? Pa vam i ovom prilikom i pozvali sve građane koje žulja neki problem da nam se jave, da vidimo kako zajednički možemo pristupiti njemu i, i predstaviti taj projekt, da li javnosti, da li mjesnoj, lokalnoj i, lokalno, i regionalnoj samoupravi i zajednički smo jači. Helena, puno hvala, a poštovani slušatelji, to je bilo sve za danas i slušajte nas i idućeg utorka. Yeah. Now she comes With a wig Got a high heel sneakers And an alligator hat With a pearl And a diamond ring Got red on the finger Now and never Devil with a blue dress Go to the devil With a dress I love